gurekin dugu Txmin Elosiigi Eusskako Laborantza genbarako langilea egunon Egunon Beraz asteuntan uh, Lujama Lujaman antolatzen duzue eta Lujamaren baitan bada urtero, uh, bazkaria uh, aiotzen al daukozu biskat uh, zer da bazkaria hori zer, zer da breziitasuna. Beraz xefen Baskaria Gertatzen da Lugamako azken egu erdian, uh, azken egunean egu eta beraz Ipagaldeko xe uh, andana batek hemezortzi dira urten uh, dute Baskaria prestatzen uh, ljamaraat u diren jendeentako. Eta xeforrea jakin behar da heldu laguntzaile gisa la uh, lannuen egiteko nork dira uh, badituzuiz zenbatzu, berberba bon, ez du balio denen nahi Beraz hemen sortzi badira, lista ez du guinen, bistant dena, mehala, pixkat, uh, dibirtzitatea erakusteko, bada uh, Fabian Feldman, lempertinaneko hamiarritzen, gero bada arraia ostatuko xefa ere, badugu gazte berritan, badugu yerbone beltseko zatekikoa dibidez, nala, uh, nala, Iparalde, aurten gehien gehi bat kostaldeko ostatuko jendeak uh, dira, baina, hau behitugu, chef uh, me sortzi, ssef, zahar, gazte, uh, erdiak, apropres berriak dira aurten, beraz, erakusten nuola, badela, uh, aldatzen dira, eta jende motivatu bat semaiten dugu, hino, uh, parte hartzeko uh, bazkari aurten. Eta zendako importantea da ere zendako, ora, chef uh, ezagun batzuen zuen parte hartzia. Ebe, ala, erakusten durako, be, uh, chef uh, famatoriek, be, biziki lotuak direla lekuko moskiner, uh, laborantza errikoiari, eta guretzat biziki importanta da, jentzat biziki importanta den beh, zenta geienek diadanik laniten dute e, lekuko ekoizleekin eta laborantza errikoieko ekoizleekin, beraz, bon, bizentzuetan martxan napiskabat. Hor, uh. beraz, egun hartan, eldu dira laborantza errikoiaren sustenguz, baina urtean zeax ere, labura laborare emengo laborarekin lan itzen dute Bai, argunt, ge, bai, bai, agunt Eta horre bat zuen parada da, funtzionamendoa da guk horren itzen diegu lix, produktu listabat, guk ezautzen ditugun jendeenak, eta gero hiek horrekin emardute menua, eien plata, sartzia, edo deserta. Eta hien parada da, usu, to, eko izle hori dutzen, dut produktu berriak entxeatzeko, eta gero berbada bat zuen, eien menuetan, eien ostatuetan sartuko hituztenak. Eta beraz, ze e, prestatuko dute? Denak egan bertut horre, aiai, <laughs> E, badira, 6 chartze, 6 plata, 6 deserta. E, a, jakiteko ze baden txusen, hori e, txena da joitea Luhamaren webgunerat. Baskarien hori alderat, hori denak atxemanen dituzie. Baina, bada denetarik, bada ragi, arrain, badira, plata vegetariaunak ere, beroak, otzak, bala, gustu guzien bada. Eta zien moskinekin? Kasik den dena, badira, beti, ekseptiunetipi batzu, baina den dena inada lekuko moskinekin eta sasoinekoekin bai. Eta praktikoki, behar da erreserbatu, behar da nola pasten ba, uh, da? Ba, egu erreserbatzia da honena, erreserbatzeko bat dira salmentak uh, bos lekutan uh, ipar aldean, bat hemen laburantxakan baran, elkar mega dendan, eta ala, besteak atximaiten alditu zire, Lujamrean moheb gunean uh, bat dira horiek. Eta hobeda haintzinetik eroztia lekua bai. E, ba, Metxizuri? Metxizuri.